האיר עיניי פן אישן המוות, פן יאמר אויבי יכולתיו, צרי יגילו כי אמות, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשועתך, אשיר על אדוניי כי גמל עלי.